بسم الله الرحمن الرحیم باسین تلقاء القرآن و کتاب مبین و دوم بخشال منین الذين يؤمنون بالآخرة و الذين لا یؤمنون بالآخرة زینل اعمالکم یومئذین و لا یؤمنون بالآخرة زینل اعمالکم یومئذین و لا یؤمنون بالآخرة صحیح ترتیب که پس شوهران دے و داون او ترتیباً ویشتم صورت کے دو مسئلے الله بیان دا دوار اپا مثالنو یودا چه عالم دا هرش زیم او دا مسئلہ دا چه بچونکے زیم عالم زیم اپ بچونکے زیم پا دے اولی خبرہ چه عالم زیم پا دے دو واقعات ذکر کئی یود موسیٰ علیہ السلام دا دا سلیمان السلام چه سلیمان موسیٰ علیہ السلام زنګل کې را روانو حبيبي ته اجر اعظم ناغه ته پته و چې جناب اعظم موسی د قرزان خبر نشه دا انګي موسی السلام انصا او غردولا لو پشای ټوک نو موسی د قرزان خبر نشه دا اور ته پته نو چې دا مان چې چی, چی دا مار برچاده پاره ده نو موسی د قرزان خپل آسان خبر نشه انو دبلنه بس خبر شي دیم سليمان عليه السلام سره د نبوت و سلطنت د مملکت بلخ څخه خبرنو دله ملک دنیا کې وو او سليمان ته پته نه و نو سليمان خپل سره د برهوت سلطنت د مملکت بلخ څخه خبرنه شه او دمه مساله چې باک تهون کې زم لوچ لجرګه شی وا ما بچم او صالح عليه السلام کا قسمونه خوړلی ګېلش په او피چ پاوچو نو ما باټکو نو باټکو ورواله درستو دوارو خلاصه مخراي والسلام علایباد الذین اصفا په دغه کې د نفس غیر مرتب نو دا غې خلاصه مخراي اذهمنو دوار خلاصه رستورای کله علمو من فسماوات و الارض الغیب الا الله چار کلا ان بیان دی خبر موسی حضرت ایما دی خبر نو اعلان وکا لا ارمو من فسموات والارض الغيب الا الله اعلان وکا صورت کې دا دو مسئلې ما قبر سره مناسبت ما کې صورت کې تش تسلوا سبب د عذاب بیانې دی صورت کې چې د عذاب ملي ورکو عالم الغيب غیر الله ګانو سلامتیه وره بل ګانو نتی عذاب تر آگا نچاکو بچ نکر یا مکی صورت کې نبی علیہ السلام را تسلیوہ نو دی صورت کے دا دوارا مسلی بینی چی پخاب خواکے گا ما زا عالم الغیرم ازبا دیواج کون نو زکر لا دوارا مسلی را یا مکی صورت کې تشت تمثیلو نو دے کے اصل مزمون را واس او جرد شرد سو علم لغیر اللہ نو جرد وحدانیت داو عالم یو الله دا کی. دا ذکر کوي دا چې نه قرآن کتاب سرګندې قرآن د یو ځواکې خاص راړي هم اخران یالو او کتاب سرجن اشاره دلیل نپېتا هدایت او د دې دی من کولا اګتان چودې من ورکی دکات اقامت صلات دکات مراد ډر پاګي وکم کی صورت ته اځې پاکرته یقین کوي یقینا که سان یقین نه کوي پاکرته نو خستګ مونږ د تا کارونه ده خستګ مونږ یا نه مونږ پاهي کې خصه چولې نو د روانه غې پهsession اځې پاکرته تاوان اتاپی اخرت قرآن د طرف له باه حکمت په وا تعلق لا تعلق ګرځول قرآن یعنی تا ته نه دی لوړل شي قرآن خبر اداه یا کای چې موسی علیه السلام خپل بیبیتا تا تا د دیورن نظم دیور سره راړم خبر دلاله لار ته غلطه شیا اورابنم تا تا شغل پروکیدین کې ځان وته کوي استلا ځان ته ودوړ استلاتو بنار ځان مخور ته ودوړ نو کله چې راړې دی ورته نواز اوز شیشر چې خیره چول شي دې آجاتا چې په مقام کې دی سمانه دی مقام ته تراله تا, تا کې خیره چول شي تاله نو وذر کړي خیره چول شي دې او تا کې دې ور کې دې او ازم چې چارچا دی دې نه دي دې بوکا کې او ما خیر داري چې وا پاک دې الله چې دې مخلوقات ته لوی خير خبره را ده انسا زلائم غالب حکمت والا غردوم نارکراکی ویلی دا کی خدای دا داوی چې نوی مرده نو او خوشا ارستو نو قتل موسا مصادق پر انسان خبر وشه امسا کې زریدا نو ایم امزامریا قونایا موسی ام زچ ایمنیری کی ماترې ګری شی الا من ظلمس مانا کل کل استثناء ده محذوف نکی دا انې دځینې نړی کی ماته لريږي بل غیر او ملغایف نور خلک یېږي انبیای کې رانی نور بل غیر او ملغایف الا مگر غیر او مخایف ني چې ظلمي کوي به راوري توحید پرځه په دینا الله په خلک مهربان ده اني لا يخاف الذیل مصلو بل غیر او ملغایف الا یا الا په مانا د لا کیندې روزان د قران شامل نیرے گی ما لیکن یری کباسو چې ظلم اکر دے او غیم نیرے گی چی توبوف کی ادنکالا اس دگریوان کے او بخی تکس بین بیدہ بادائنا زا اضحب زا نمو جدیدی فرحان تا د دفع دم آیت مفصلات صورت ارار کتیسیو تاکی دے قوم دیب بدکار نورکلہ چراغے راغې موسیٰ علیہ السلام را لے دیتا دلائل زمانگا موجود زمانگا دے براتا مبصرطن دا اقل مندر زمانگا دے براتا نوے دیتا جادوز سرگن انکار یوک پا دے ایقین اوک پا دے یقین پر جدا حق دی یو دے انکار یو دے جہود فقہا ان جہادا جہود انکار کے فرق دے انکار مطلق ہے نمہ نولتا ہوئی نمہ نمہ او جهود نہ منل پس دلیل نہ کہ دلیل او اثبات خوشو بهنمانی نو لب جهود قران را سمونه اثبات به دلیل شوو او ایمان انکار وک ازره کہ خمنل کی موسی پا کرے او کہ حیدوبیا انکار وک پدیموجتو پدایاتونو حال دا چکین کړه پدې باندې رد دای انکار وک ظلم ادو سرکشای ظالمانو سرکش وګورا سمیشان جان د اوستی دینو حاصل د کژې سجه موسی علی السلام د خپل ځان او د اسانه خبر نشو نور لکم کو جاو دی زما واقعات او کله میو داوود او سليمان ته پوها اوې باندې شې چیلات د هن دنیا الله یغره کریم لرا پړې د خپل بنديان او السلام د داوود سلیمان تاقواغس آئیو سلیمان ای خلقو او خیلش ماتا بولید پیرانو منطقت جبا ماتا اللہ دب مارغان بولیو خیلہ علا کرشو دماتا سامان ضروری من کل شن دانا جی مملکت بلکی زمو کرشو سوچی ضرور الله اللہ مال را علا کری دی او تاقید دامرابانی سرگندرہ اپور د سلیمان ته لاړه یاني د پیرانو بندیانو دمر غانو وسات پسو درید پیران بلصف کې بندیان بلصف کې او ما غان بل کې حتی کې چروان شو په کندمه گو سلیمان وي پنځه جوان یو بار دي نو سلیمان اسلام مخکې فوج ور پسو ا فوج د ټریننګ ور کوي چکر ور کوي یو زياته راتلو که آل تکید می دوه می گو علاقه می گیرین نو میږي ان بو دنه چی سرتا دلن کې تاسو له سليمان ال اختر ده دای نه پيږي نو خندل سليمان ش خندږي فتاب سما خنددل کو په خندا سرا د وین آدمی کینال وله یو خو اغه کمال کړي کلام فصیح وي کلام فسی یا ایو لو سور فسی یہ حرف ندا ایو او حید تنبی او منادام ذکر کئی چاہتا آواز کم نمونادا کی معین حرف ندا مراری آوازم کئی او غچا تا چی آواز کئی داقی نم او کارم ورتا خی ورتا دنن شید پل انو کار مرتا او د دمولا خبره تولو ملمجمدی پلان کی او خبره بنا گئی سنت طریقه هم داره اصطاب حبره خون او بیانو کار پلان کی کتاب راو اخلا داسه وای پلان کنه پا خلجائی دانه چه کلام بوگد کی او دی مطلب مولانو شاگر تایی خبری کولی لغنی عدب کلام کو پیزت سره واع که مولانا صحیح تاسود شیف را اوڑه ده در سر که مولانا کنکه اوڑا گو آره بی عدب کلام که که وارت تلوما موسیلی وی استود کنکه اوڑا گو دلتا آدب. آدب جبادا. ما تا مولانا خندل ویجی دارد منگا جبه ما جبه ده خود بی عدبای جبه ده رازه جبه ده تراوی مون کوله امام شه په 2 فونو پاتیشو نو رسول وی استه ده غو جن الله اکبر ای یعنی ته وترکه نازور نه فره اور دا داګه دېبا میګه کلام کای فصیح ازاین خی لا تمنکم او جم خی څه تا رولې کوي وجم کوي ان کو په ځای کې نه دی غوړ بابا نور ناشي هغه وجم کوي لا ته منکم سليمان دلني کی تا زله سليمان سليمان رو الله رالک په پون دلني کی نصورت شي اعتراض راځي چې ظالمانی چې موږ دلې نو جواب وکړو سليمان د طرفه وهم لا شعورون دیتن کوي فتاب سماوي غند ته سرو کوي کلام صرف اسیش کې او قوم بچ که قوم بچ که او زمون دی طرف نوزنون کې و ما آقلہ سلیمان ورطوی ما شا اللہ سور اقل من دیتا و سل نی ما او اغوارا زبادشاہیم و تانا سو اغوارم و تم ادیر خوش و ادیر اقل من دی زبادشاہیم ما نا اغوارا نموگی دو سی دون اغوارم یاو دعوام زدنی رسکی اگر کم رزق چیز ما مقرر شده نداغینا لغون زیات کا عدیم و عجلی عدیم کمانیتا چیز ما دا مثلا نظری کالا ایک کالا زدنی رسکی و عجلی نو سلیمان اخوان دلو داخل نشم کوله نو چی دانی چی کولی نصبه او کی دم اطلب زین خودا غدی نرزق غیتو لشنی وچدان چې کوله مې کې سرخه وروه درې مليان یو مې کېږي غټو ډېر کنه زمي چې راتل خدای نشه بېمانه ته ځانته مسلمان وای چې مخلوق توه ارا کا امو مخلوق ته د فرنی ویله ایاړه د مخلوق را کې جنې ټاپه مزات شي هغه بادشاه ته وای نه غوړم تا نو تر سری دې تا نه غوړم اګه غوړم تا نو د مطلب شي जितनी रिस्की आजले فتبسمه متبسمي کو خنديدن کې دي وینا دي نو الله طاقت راکې مال را شکر کوم استاد نعمت ذکر تا پم غوره پم گو پوشم او دا د حکمت کلام می مي ګو نه وایي په مور پردما امر کوم نیکي پسند کې دی لرا ادن کې ما پم ربا نه زرا په بنديانو نه کانو کې ماله واخره کي خدا دې ستاسو احسان بيان کړم چې دې ميغي خبره واري ده چې دا دوره ښيار دي او دورا عقل مند دي نو الله ماز حکمت خبره واري دي مطلب دا چې دې حکمت خبره واري مې دوه ځايي شکريا چې شکر ده خو چې مان دې هدا راک لخر ټولي لار تفقه دوائي بمعنى ده لطوني تفقه دهتر لطوني اوكرا دقام اوكا یا عزيري و آغستا ده مارغانو تپوس اوكو ده مارغانو اب تر اغامشن ده السلام علیک السلام چې مال وا چې نن مو د ملایجو کويشته نو دغه راذر سزا ورکوم سزا سخته تعذیب او تعذیب داري یو سره مجلس کې نه حاضر په سره نو سزا ورکول پخاري ادا من سنن الندیادی اندانه چې د دې را راځي او پرون پر دې کی ماکوقان ماکوغان نو سره غله پرون پر کی اته او توا خیر نه ولی رو اخوانی عزیر نشوی سزا باور کنون سزا سختا یابا یلال کم زما فخرا یابا ما تراری دلیل سرگان سم دلیل براری انچه تروی غیر عزیر وی مای طالبا علی سبق لغان لی وی جی میل ما میرا غلیو مای خط اپنار را, را, را, را لگلی چه سبق مو ہے زما درس کی نش پایدی مانځه ما ته باجاسې وینم ورغورم ما زنه پرندای سره چه هغه پلکار هم نه دی چې جماکار دنیا کې سبق وي دا میام ترې مېرمو کړه لوغ په پر کلر غوا پر دې کوه اف تین زورترا چې در شوقم اغه خو هي نه زمون شته کېنه هنه د پړ مقصد نه لګې لې بهینم صدګي ډېر مينت درګو نه پرندای سره ما چته خپل مقصد نه کوي مقصد خدا په خپل مقصد نه دي پهات چې مقصد دې څه چې مقصد خوشحالي او آرام او ملي اخته نه غوښې سبب دا خدا غچا کار دي چې مقصد یې غوړي دین خدا غچا کار دي چې مقصودی غنړي دي چې ارسته قربان کړی دي او لنګ شملنګ پذر کې دي سبحان چه ده ارسه قربان کرده ده ده دماش ناره پنجاب که دومه میا جیو خالت بوداو داو یاو کالو جیه نو او بودای خداو نو خلق برا تاو ما تا باید دم واچو دکا آب میخی میوالی وی سیطان شو نو ما با دمو چون دا خلق برا نو دا پنجاب میا جیر خلق دوڑای اور چې په پا خکی نو میا جیر بخام وقا پا خرق دوڑای جی ما ته ته زما دی هغه خدیم نه ماخه نو پړای به چې خو هغه ولګې رابړماله یو ورځ خدا قان ناسو ما ته یو خبر درته کوم ما هسه به دې د نبات زینมายا زما سګنه کال زبزم و مين بدنیه دي کو ما ذکر چانا پیداونه غمنه دي و داوري مدادی کتاب دا زماله کی کتاب نه دره ناسو ته ا کتا س او غیمیا چې نوی اندا کې تا ورن تاخته دا وایي زو نه پېرم تا ا شي غیر ما شو قوغوري نه ما شو غته نه تخته زو وایي چې زو یاته پښې ته سپو ما یو چې ما شو قوغ ورځه نو الله په لاس راځي نو قد قال ميو بل تو قاتل وی خنجل غزا دی مینه خبره صافه وکړی دا شعر ما پیمن دا دا زمو مقصد او مطلب دی چې دا شعر کوم بے غور مجګر ما سلطان کوم مجګر شو شم کوم سلطان ونه او دا لږه د محدثین تاریخي ګوري نو دا غیم دا کار سو پوهې پر علم به نو ختم کړي نو غی ځانېږي چې دا جمعہ کا افتار دی اجه ختم کړل ونه شم فاسوز دار دا خلق حضوری من دا غی تاریخ تذکرت و حفاظ دا زعبی حقیقن با این یور قوم و ما از زعب محدثین و فکار دی چه دا کتاب قصر و رولی گلیشی اگی که دا محدثین روحلی دی از اگی کارونا دی نو از زعب و ارکم ولی دا دا قوم دا مشرق نا غیرازر شده لاعذبن و از عذابن شدیدن سدا بور کم سدا سختا یا با الال کم یا با راوری دلیل واضح نو وقت تیر کو انو درمودا غیر بایدن بخاری کے منع کردن رواح لکر نبی اسلام او بنوی نو حضرت احلیل رضی اللہ تعالیٰ نو و بعض صحابه رکر کلار شئی او بو گورهی که باروات احلیل سمنگلرنی او خضا مشکولی دک کردن رواحنو نو حضرت احلیل رواحن کردن او حضرت احلیل رضی اللہ تعالیٰ نوی احلیل مونگ وقت لگ تیر که جمیل خدا ہوگی دلا غیر بایی دن لگ کم تفسیر کرده نوام پیغمبر کرده مخاری کرده آمانا غیر بایی دن دمزاواتین آدیس دا آقاد چه ددای مسرح راجی نترنگ تیر که ندر مودا نوی و دود پوائم پاپانده چنی پوتا اے سلیمان دیل آنده مدارک لکی که پدی که پشیع و رد ده چاگئی و ایمامان پار سکوئی ان الہمت <سؤال> اعلمون کولشین دا نوی برلیانو باندې سلیمان <سؤال> توید په نی پوآ ارانم تاتا د خارذ سبانا خبر یقینی ما اولید اومن د یو پدا ته با چانو د دی اور تر شو دیتار ثمان بالکل چندا ني توت سلیمان دا اقوم د دې کس د کینور تا بيدانانا اخیر تکړه دې چې شیطان دې دایکار نو بند کړ دې شیطان دې سیلال نه دې لاغن مو می ما یو ناشنا کار ویده بغیر د لانه پر چا سجده کیږي او د بل چا عبادت کیږي مر غیرا لیکن په توحید سره نه را او ایدانا تعال کار به دې دې بادشاہ تا در مخبر راځي چا غې فلک او تا بیان پکاره دې اسی دې ولن کوي الله غاتہ کیونکی پرسی دونا براو کتا ارسا غطا معلوم دی اب پیجنی الله سچی پٹوئیسی چسرگن دوئی اللہ نشتی حاجت روا بیدنا خواہون دے دار شلوئی مرغائی سرسورا غم دے ما د دماثلے لیکن دا غرد پر ملکی روان دے او شر کی گی اوی چولا بوسلمانی دے خوش آلا خوش آلیا چولا بوسلمانی دے دا نوی جدا او کو بیدات کی حضیر دکم او نا پلارالا اونو چرده پده مسئلی مینشن مرغای وي قالاوی سلیمان علی السلام بولم چرشتی آوائی ازدارو جنونا ذستا در خبر کوم ذکر خبر واحد دیگن تحقیق پاکارلے ابو موسیٰ چری حدیث بیانکو حضرت عمرو سزا در کوم شاید را را نو آقا بار راوت محمد ابن مسلم اوی ابو موسیٰ خفا مونگو پیما دا حجیز بیان کرا دا تمروی دریجا را جاو دا یاد دے دا چیزو دا احتیاط رو صحابا او چه دا خبر و آیت تاقیب ایکو علی امت تا دا شرف اپنی خودی دا چه دا موصوب ذریعہ دا مسلمان اے اسلام ارتوئی ګورم کریچاوا اے یا ایزدارو جنونا یو سا خط زمان چیز دا دے خط اولی نوردو دا خدای تا نور اور دینه دراشه نور را چې څو واپس کړي دی څو واپس کی ما ځا په کم جواب واپس کیږي او قات خطه اورو انوې دیکھ دې اے دلې غردل شماتا خط عزت دی مان دیر سليمان نه ده دا وروسته دا ختی کړو چې دا دوار جماعتونو تقیض پدې راشي کلامږي دې شي سلیمان دا لیکره و اغیر دا ہوئی دا دا نه نا ده اخت که دا دی چین دا دو غارهی دا, دا چلو میرا بانای والا خاص بولا بانا اخت که دا دی خلابون کوئی دما اشئی گردم کې خودون کی دی مذلی تا دا خط دی حدود خطو مملکت سبا و دا شام د میشت مزل دی هم کې که تیز رفتار حدود دی نو پتیدای ته له عمل ته بیا راغله ډوړای و ډوړای او خلا خطر او چیرې دا الله کتاب واغس خطه واغس مخوره او بیا سبات اورسه دیمن خارتا دا برکیس پارلیمنت شورا چټی شی و ارسو خپل بنگلو ته دا چا غذا کوټ نه خالی نو ده سرغه مشه که زه بادشاہ با مالک لالګلین کې خطر وو او هغه کوشته ده نه زه بس کوم تعلیم اولانو چې سې وو نه دا خطر ته واخل مار غید لیکن سورمن قالا انه زه بازار کې چکر وو چې هغه خزه پیرا ته اپ دې کلی کې چکر وای دردي اخر یو لوې قصې ابيز یو خیال را وه چې بادشاہ نو وایي کې بپرته یې نو هغه قصې ابيز د بلکیز دا قاعده دغه غي وعده نو کوي خوند نو کوي چې هغه به د قاعده نو بنګل نه وایچات یا په فوج د فوجي دن تن پولیس کینو اگر پولیس نه دن نه وای خپل کمره بند کړ د دن نه طالب اورا وره وله او کونجا نه به سر رکھے دغه غه تیاتو کونجا نه سر ته پر تیږي والی شی دا خو کیا کې دی پولیس حدود پدی کی چکر وی یا قوات د اولی دی روشندان اپدی روشندان کی چوکتل مغم جوا او غریلو کیا روا جوڑلار او غیر پاس ای خطو غوردو اپی اروس را دی روشندان کی چې است بلکیسی کال خط واقستا مفیبت پاسی دا چه سوک را دننا لان دی دی کٹ وقتل کی سوک دی سوک نون نموند اکرا در چې چا علامه ته کړیدا نو تاله روغه غټو نه کېو کتلې څوک نه نو کړه حیران کېناست چې تاله سماده او سوکشه ده نه او کاک ماته غردورې شو دوی یو نو لوريخه کې پروتونه استه چنه نو خاطيو نو ستر نو پارلمنټي راجمه کې اتکري شروع وته اول کې لپاره کتابون کړي ماته یو خطر او غردورې شو عزتمن خطته اغه نو د سليمان د خد تعريف کوي کریم ځکه اغه څو چې مرغای دغه حکم مانی د معمولی شریعه نه ده او دا د خدای کتاب نه چیرنی نه بیرواخ نه خلاص نه کیورا دا نوې کې مونته کتابن کریم بیانته د زورو ظالمانی خد کې دا چې بغیر د الله نه بل منځګار نشته قالت ويل قیص اډله فطورہ کیما ته پکازما کې چیرې د خد سو جواب وکړ انم په کوم کې دیو فیصله رضایو فیصله نشم کوله نو تاسو نه تاسو دم اتاکه کې بیان کوي متا تر څو د حاضرې کوي نو دې مون صاحباند قوت لري او صاحباند جنگ سخت مون ډیر طاقت مليو ډیر دولت تم سره فیصله تعالی اورډر کو مطلب دا مې نه ځان قربانو کو نو گوڑا سمتا مرکے نو ابل قیس باچان کرے چې دنشی اکلیتا نو لتار کی را کرے برباد کی اغیر را آغای آغا لتار کی اوگردئی از وطن ازتمند من ذری را ادا رنگی کئی نو جنگ پالا سانا نکلی آغا ترکی قادر قوضات چیزما ملاقات اور سرشو بے مجرم اناورا کی ځاځره خبرینه کوی غلې بناستو مولانا سیندی رحمت الله علیه ماته خط را کړو چې خاطر تکید نه را به در سره خبرې کوي اځاځره کی څه وې ماته خط کې هو ماته دا شو ګټل و مولانا خاطر در مکه نه ما یاو و سنگو ما په خبرې شروع کې زړې جامې اپبد حالو نو ماته نه تاسو تر چې حضرت تاسو په وړو د ترکی کې نتاس دا حالتو ردی دا سی کمزور دا د ترکی انقلاب را غلق اور رمارا تختی دی کمال بالچوی مسلط شو نو مئتاسو لی دی دی دی دی ویتاد آغا خرد خبرن دا اور دی دی قول امراتن ان الملوک ازاد خلو قریتا نفسدوها کیو ملک انقلاب راشنی رتمن تباشي او ظلیل خلکو چتشی کابلم له له خلک چې په بښمالو کې غالي چوکه بنګلو کې ګرځیدل نن غي ځان په سارا پراتی دي هغه هیڅ خلک هغه نن په بنګلو کې خود نو موټر کې ګرځي دا د انقلاب اثر ده ویل کی څوی جنگ نه جوړل قالت ویری بلقیس بادشاہان کله دې د نشوکرۍ تا نو تبا کې دل راو ګرځي عزتمن داغه عزتمن داغه دلی دا ادارنګ کې کای نه جوړل ولې ګون کیندای تا په یو توفي زرا نو ګورم چې په سو اپاس کې ګيلي ګيلي شي توفا عليګم نو کلهما ته توفي کا نو روغه بوي او حال بې مارم شي نو د ملګلورو ته توفا جوړه شو بهش قیمته ملګلري ډېر دولت نو سليمان عليه السلام تراله چره سليمان عليه تا, تا توفي والا نو یذ ا انداره کوئی مال را مضبوطی مال او پمال هغه چرکه ده ما ته مال غره ده دا غینه چې تا ته درکړه ده بلکې تا زه په پولیس ته به واپس شه توفو واپس وسا طالبم درنځ چې کله تلاش شي نو طالب روړاین کی mulaseb راغله روړای ولورته نو چې ته روړای کړې ته به رات کولې شي درجنیشی کولې ته توفو واپس کا په خې زانه چې ستاسو راینو فرنجي جنګور کې تبای یارا زستاې سن مننم جوړ نیمه نو جی خرابه ده ها ورډه باندې او ټوکي ټوړي یو ما او هغه از موله نشم تا خفکی جاما ز بیماره نه جته تا بسم الله الرحمن الرحيم انا شي مولیاں روز جېرګ کړم ما ته مونږ ته چل و خا ما د سر و مونږ نوم نام اسلام ملک بیانونه مې نشي بیانوله دا بیانوی خمون ته د دې ته ریخه ما یو ته ریخدار چې مخلوق تمه مفتاح کې وي و بالکل نه بالکل خنډ نه زما ته خبر پوه شي زما سمات لرب دی دا څیکار بنې چې مخلوق ته دې ته ايځه یاو بالکل مے مہتمم کیے بنا رکا چندہ بغواڑی میں مہتمم ایمان چردے گیا خطیتی گی کی بنا سبب آغا تھا توئی کہ امام نے تھی پیڑا عطا بھائی امام نے تھی منبر کے کی بنا رکا ووٹ بغواڑی نہ ہوئی زمیندار خلاف دے تے نو رکه با اور جزر میں برکی گمن مدرس کیږي باندې معتمین سے بسابا تابانی پابنجی لګی اته باغ منل نشه هغه وای کې نو ما کړه د موجودیان نو تا بیا پری نو دا پری ورغی نو تا یې کته نو بیا بسکل ما اعلان ووی نو आवाज به کوئی اس پی اور پرې غاپی لږه به خوږي ورته آواز د کوی دی توهی خیر دی توهی بغواړي اس پیلو در په سیغافي او جولای کې به ستاسو اس که دا شو کدا من ظلم خوخي په دا داخلي را ګراناله دا، متاسه چې مونږ او رفي تو مين دیش د دی قوا غایر خپل بان आवाज سږان کم نه کو نه درېسک دا ګدار ده دا د دې مسئلے اول سره خدان تسوی بارول دي کنه لنګواله ده اس پیلي پارول دي ځانته دا د دې اول منځل نا محتمیم نا ممبرم نا مدرس نا امام مراج کار کی اظہار حق بیان نکونم منزگ ادا طلب پی خود نا محتمیم نا ممبرم نا خطیبم نا مدرس مراج کار کی مخلوب تا دے احتیاج را رہے بیتا مسئلسکو رشی بیعوتا سی غلق ہے خلیس کیڈا غیب اوائی مسئلہ بیانم دا خو چې یو الله تزان اسپاری او لنگ شمہ لنگ پا در گدی سبحان سبحان دا قاله کی اچل خلکو پرشادونه پي ما له جوړاي کړل ما له نن دعوه کړل زماینه دې قدر کړل زاسړيا د به قدر به څه کړی خور کی به سملي د خور پیدا خور کی به سملي او بدن به ټول خاوي کی زه نو څه قدر وو کی دا ورو سوره بدن دې تنجام اصل د روزله چې کله ځان خاري کې نو ال وبشته کې مولا روزکه ویل دي دانه چو در زمين پنا شوت نو سرشان سرسبزي بوستان شوت دانه چې کله خار کې پټه شي نو ال دنا ميري شي دي دانه چو در زمين پنا شوت نو سرشان سرسبزي بوستان شوت حتاګه سر د بوستان باغونې شي دا مسله دا ده ا چلات اترک کل شاین ثم تعال سوفیا کرام وای هر شينه لاس وينځه نما سفراش کدا بجنه درځه فين الله ا مزهاله شراته سوفیا کرام و هر سپریدا اترک کل شاین ثم تعال هر دا هچې د مخلوق نه دي تم قتیشي ایا والله تو امیدوار شین بیا خبر آزاد شي نو سلیمان وای ارجیلیم واپس کدی تا تو فا را پر دیتا زرا جن مقام مغامکه دل دیرا پدی لهکار دور لهکار و پوا چون او وختم دیرا آزاد دی ملک نزلیلا او ای بدلی لامیشا توفو आपस او سلیمان اسلام السلام ادلی کمیو د استاسو که راوری ما ترده تخت قفا دینا چرای چی گردن نیاد دفت سو اشکال دی یو خدای چی پرده من سلیمن گفتو جواب دار حرب مال جایز دی باره طریقه که دیو آغاز دی دار حرب بل هرش داغی یا نداغی نمونا چه داغی نبشر حالی چه زاغشان دی تخت جو کم زکا دا بلقید فخر چه زمافون تخت دنیا کی نشتے یاد تی بی عرشا بی صورتی عرشا که داغی نقشه او کی که مرغدر دور دی او مرجان دور دی، سر دور دی، دور اوگو دی دور اپنند که داغی گونده نقشه زفرن پا پیریانو جوڑتون یا اغا تخ راڑی اوه یا سرکش دی پیریانو نا را رتل با حکم پا دی پخواه دینا چوبا دیگی دی یعنی ستا عدالت و سار شروع ده ده عدالت, عدالت, عدالت, عدالت, عدالت با ختم شوه نی غرما بنی چه زبراشن دامان انتا قوم مقام اکمتر ده چه تبلا پا ده قل عدالت که عدالت بنی ختم شوه دکه عدالت تره اوی دوبا جوبا که ده نو تا عدالت ختم نی اویه غسری چه ده خواه علم ده کتاب یهود وی جادوگرو او آسف ده او وزیرو جادو ورسخوا ده روایت یهودو ده عل مرا جبریل او جبریل چې د زکاد الله د کتابه لمو زبا راونم تا ته دا جبریل هغه یذ د توسرارم یا خود سليمان دې زته هغه څخه ايلند توراتو یفرید څخه ايلند تورات چرتم اساس څخه دور ايلند چرتم را راونم دا پها دینه چوا پهږي تا ته نظر مڅوت کوي دا, دا دکانی بهچنی چې دې دینه راشم مطلب دا زور بهراله دستر کې راکې بهراله نو کلا چې وی دې ز څخه ولار ځان څخه راړ نوې د امیر ابانی در اب مزما کوي چې شکر کوم یا کو چاچي شکر کو نه फायदा ورکړان را چاچي کوفر کو نه رب زم غريبه پروا نوې سليمان علی السلام ناشنا کوي د تخت دې یعنی لور په سنف نگاروا چی غورم چې د انار مومی پويږي یادا خل کوناچې نه پويږي دا ورو د لټمندو مکه ځان ماجس کړ هغه مرکزان متبراته دغه تفوج کی څنګه له الله فضل جي یاست دي بسیاره ان کمې دې سنشته دا سنت تان بیا ده او وایغه راقم تلم په هاګینا چته ام النبي ايمن منن کی منګ په دې ته پیغمبري ابان کړه دې لرا اچره بن دې دلانا بن ودا د الله د دین نه غیر لار امر کو تاکي پدہ ځکم نا مونږ کرونا هویږي دې تا دن شمانه ایت بنگلاو دې شیشو جوړشه وکړه ځکه هغه په خپل محل باندې فخر کو لږه ما محل ډېر متبرده نو سره م اسلام پیغام کا حکم کو چی یو باندې جوړ کړي شو او دا ری له لاندې یو پکې دي او په دې لپاره یو خوند کوي چې سړې په محل کناث او بوته وبوته ګوري نظر ته دی شیخ ري کريد ابن سينا شفاء کوي چې نظر په دو سجنو خړکېږي یو چې سړې وبوته ګوري په دن چې سربځای ته سر سرصحاب نو په دې نظر ته تا کوي نو لاندې او جوړ کړي چې دا وبوته ګوري چې خوشاله موتابري او داغوری جو دا سوره نو حکمت ته د دې پاسه باندې جوړه کړی در د ریاض پاسا بعد يهود بې ایمان تر کړی داوی پخو د مینو او کی دېه رستو په چار تر کې دا چولی چې په پندای ويختي دي نو سليمان په دې کې شکې نو دا دې جوړ کې چذابوي چې دا وبدي نو پنځه وو چې ته کین زبې پندوی نو دا يهود روایت او د الله کتاب الحاکه قران وایکه ما داز په خلیقه خلق وتورته قیلا وی شو بلقیس تا د نجمانه تا چې وی زمانہ د ګمانو کو زلان دی تو ګو پدی لجتن لجين تر شو دیوس خیال کو په پیمانه لجتن ټنګو په مند لیکه پینځه د پړنده قال وی ملر کو پینځه دا مانه دا جړ شو چې شو لان دیم شیشه دا و فاسم شیشه دا چه تیم دی شیشه دے دیوالنن دی شیشی دی لان دیم شیشه الله اللان دی اپودی چندر تا دکیئی وی بلقیس اللہ زیادہ میکرد اپدان اسلام میرا رہا سرد سلیمان چرد مخلوقات تے حاصل لی کسی سلیمان دی مملکت دی بلقیس ناقبر نو او داور توید و مارغانو سور پزور رسول دا مگے سور اقل او مارده او حدود وائی او بغیر دا اللہ نبر چاہتا آجت تشکی دو کسی لڑی موسیٰ دقفل امسانا خبر او سلیمان دمام مملکت دبیل کسنا غبرنشو دو دی خلاص رسول آری درہم کسی پا دے سلامت کوم علی گرمو سمودیانتا یا او زین صالح درہم کسی پا دے سلامت اعظار کوم علی گرمو سمودیانتا یا او صالح پدې خبر باندې چې بندګیو کيده الله پس نه غا دې ګډه دی چې اگر مر يوم وحیدین هزار خصمان هیڅ سم حجتي شو قال رسول اسلام اي قومه ولې تلوار کوي دنا عذاب خوځه مدافات خو قال نه کوي نیکی نه وکړي چې عذاب دفشي اګه چې اوله بغنن غوړي د الله نه قامګه پتا زبر موشي نو یې په طوالینې ته مونږ پتا تر چې راغوي مونږ غواي مونږ پا چا چتا سرن جی هغه ته ب فقریستا سو الله نه عذاب بخوې در کې دبست در کوم اي تاسو قوم گند کې چولي شي او پري خار کې نه ډळे چې فساد دې کو دنيای کې اصلابن کولا په خال به ټمو قابل نه واره شي مليانه به یو دود یوه يهودي د چېر کوڅه ای تاله ټوله یو دا بیا نه کېدل تر دې چې راځم نو اشتراک نه ورودي ټول عمر دیوبندانو او برديانو مناظره وا میزان ته دیوبندیو او برديانو سره یوشي دا قاسم او درشید هغه مشنه دا موږ مسلمانان یوشي امبا دا خپل ماده چاې نه پاتایو شه پکی مېثالې تم نه پاتایو شه خمای زیو خبرکم زوری که ما پخوا زمودی دی کلی یو دو داکوانو د دا د و دا زروبایو دانه داکوانو نو دایی با جمع که دن اغلاب ای کولا آماشور نوار مشوری زالکم دا, دا غی داکا مشوره دا. نو مای غی با داکا ویشل یو دا لی بی کی نبی که داکاو که آل تا اندو در مال دار. اګهینده په لاس باندې وسرو کړي نو چې دای مالاړ نو غینده نه کوي نو وته نو هغه سره 4 13 نظر ته لاس پېک نو کوي دی نو زمونږه پنځ پیر میرا لویا په دای سار شو نو هغه مالې راړه نو دې میرا کې خافت وسرو کړي نو مالو انو خپل خپل پیرل تلل ټول ا فیصله دا وکړه چې ماښتون بدل تر ازو دامل به وي لړ خپل کول ته ځو ته درې راغلي دروځي هغه مال یوکلې پورځي رااوبه غزا یې مار کړي ما سوتن چنه واره را دچا چی پټ کړو دیم بکېره نو شهنو دای کنه ستو نو وې چې دا په دم دي مرګ نو وې تاکره بلې تاکرې دن پیو بل راځو چړیو څه نو یو وای بل وای ټول ټکو ستريشه رسار مال مالا اٹکو ستره او نمایدانو کار دا غینو زمان دا عقیده دا مایدانو او بایوالتکو ستره او نایرا دا دیرلوی تفاق روی تا حاد مای خیل که جون باکنی کوئی بینی لگه مدت ریده چه تاق و پیشو آغاستا منگتانو چه مندلی و پیشو تا دا مولا او ایشا ناغاو ایشا ناغاو ایشنه نو تل کې واکه او تر څول یې بلته اړلقه نو هغه دنه به چکو نو با کامشن هر نو تل به چې دا غویا راځي دوه نه غی نه به چکو نو بلبار کامشن ناغه نه به و ګور ګور پښور او پاست مونږ کان کې صدرتم ته که هغه ست پښور پیاله له تاسو دې کومه او غنه واره او چاړل او غنه واره په یو بل پس سره دما تا سرې يرتا ته پتو مې مته د قران پتره چې د مسجيدن اتفاق نه دا خود غره دی سپي هډو کې هغه څه نه اوس پیور کې شي چې و ځدلای ورګ نه نیو هغه دې کې یو شو هغه سن بیا پیښ شي دا تا فو د ادو کې سپي چې چا سره نو نه ټوله بیا یو شي او یې شېسته چې راد دې ته وای سره یو کېګا زه زه سیاسی جماعت ديته چې دین قرباني دین لهاد منه ساتي ادینیته ته یو کېغه دین نه قرباني هر حال کې هغه په دین شوی کله فدا باد چانه کې ایوب ته غرو لیوا کله دا او کې کله دا تیسا ترهته دان تنم چې فسات ده کو پرامن کې اسلامه نو کولا رویدې قسم خرهې په غلای چې پاو بکاو دیشپې پساله عليه السلام نو ترنو نو شپې ته پاو کېکاو ا د پمر ګرو نو نو به کو نوای و و ورسانو تا شنوو حاضر زائد علاقه ته ته نه نیو راغی منګریشت نیو افری بو کلهی فرید ا تدبیر کړو مون تهبیر دین په یله نو ګورا سرونشن جامو تدبیر هغه داو علاکرمه قوم دای غون مدا کړو دی پیوتی پر سبدا ایت ظلمی کړو تاکي دکنه کنيږي اې قوم چې پويږي اخلاص نکړو مؤمنان اچدال نه نه لري حاصل حاصل کیږي سلامتي ازورتو آیات کډو چې ویلو قوم تا راځي بیا ايتا اخوين بیا اي راځي سره ته پادا کول او شاوات دې کوته نه بلکي قوم نو جواب د قوم مګر دا اوخ کئي لوتيان د ملک نه دایسري ځان ځان پاک پاک کئي اخلاص کمن دره حال ته مګر خدا انداد کډو مونږ سترنو کې اورو مون په دې باران بد نو بد بادشه باران یې ورور شو حاصل دې رسونو پیسو نجات سمود نما ورک صالحنا اخلاص ثمادو الحمدلله سلامتی ادا پوندیا نو د الله چې الله ور کړی دی الله سلامتی راوړي بچکو روا لذین نو پیغمبره بچکو روا لذین نو صورت کې غوکه یې ما الله غورا دې یا چې د الله تعالی خلاصه در رسلو دوارا ذکر شوا نعوذ دلائل دلائلو خلاصه ادامو کنو دوارو وقتو خلاصه بیراو دفکی دلائل اقلیم وی او موکی دلیل اقلیم تیر شو بابایی توا بابا چا شلکر ندر آده چه شلکی شلمی سپاری او دو آیات در طوام ترجمه در کوم نو بابا بغور کی دی نو ته بور تا, تا بکنار آرام شی چا پیدا کری دی بابا اسمانونو مز مکه بچی اخ라이 اسو پري د برنوب بچی اخ라이 نټو کوم پدې باغې ته تر تا دا حدائق حدیقه دا سو کوي بابا نشته تاسو لا مخلوقات وان کو یو درغونه یو نار الله فرمایي شل مچي پرای کې ته ني شي درغونو لې نشته حاجت رواسر د الله نه بلکې دا قوم نه چې الله سره برابر کړه بابا پوه شي سوک تیز میشی در گونو باران الله ہوا رئی دانا بابا ہوا رہی. بابا پوچھ ہوئی عقیدہ دی سمجھو اچا گردو لازم کبر قرار اگردو لی دی پمین دی کی دریابونہ اگردو لی دی دی دی د لگا کرونا اگردو لی دی پمین دی دو, در دو دریابونہ کی پردہ لان دو دریابہ دی خواہ دا چاکری بابا نوی بخوا ہے نوی بخوا مشتا حاجه کول ولا سر کول ولا سر دل نه بل بل سوچته بلکه سر غلط نه پويږي نه بیا وتاه بابا سوچ دی قبلې د عاجز پریشان څنګه کله چې عاجز اغه ته جګه کې کیره مدد شي امي يجیب المسترا سوچ قبلې دا پریشان لا څنګه کله چې جګه کې دې کیره مدد شي اوس وي چلر کوي درد تکلیف سو بږي باد ورکی تبر ورکی اصوک گردی تعدلہ یو بل پسید دنیا کے نوشتر دا اللہ نمددگار بابا چگا اللہ تا ہو یا اللہ نمدد سے الگ دی پندق اس تنکی اصوک دے چلار خی پتے رو دو چی دلون دیکھیں لور سارا گان کې سمئیں حضر یا آپ کے اصوک دے بادونا زیری مخدم باران نوشتر مددگار سرد اللہ نمددگار لور جا اللہ چه دی جا اللہ را جوٹ را بیا اصوک دیجی پیدا د مخلوقات بیا راو گرده دیلالا اصوک خوراک در کئی د برا ندو بو از از مکنن زرغو نی نشتے مددگار دا اللہ ذرہ بل نکتو آئی چشتے نراغو را دریل راو نخ راغو ما دا خوراک نخی خیر راو نقا کہی ریشتو نی قل لائل مخلاصر دی دلائلو از مخنو دوارو کی سو چه موسیٰ السلام اقبل امسانا خبر و سلیمان علیه السلام نمو ملکت تبیقیز نقبرنشو او دلائل قائم دی حاجت روال اللہ دے نو آیا نپوئیگی اسمان والا عزمک والا باغسی دنوچی دیننی پت بیدا اللہ نا یو اللہ پوئیگی انا پید شرف العلم سورت کی دا دو مسئلی وی سلامتیا زور کوم حال ملغیب زیم انا پوئیگی دا نیکان بندیان تکر با پورت شیر ما شعورون دای پزان نه دی پوا بلکه بیکار ش علم دای په بار د اخرت کې قیمت قیامت نه خبر ادا دا کدی قیامت منه نه لې نو د بشیر کو لیکو خو بیکار ش علم دای په بار د اخرت کې اخرت مې مني کدی اخرت منه نو دې په صفت الله مخلوق لې دغه صفت صفات به اغله خوله دی علم بیکار ده قیامت نه مڼي بلذالک علمهم فی الاخرہ ادارک تفعل ده پزن کې دال ته کې دن مشهره او معنا تدارک نه ده بلکې په در په بیوقفی دی په بار د اخرت کې ادارک په در په یعني انتهات اور سید دای ناپوئی په ورځ آخرت کې قیمت نمنې نزدک د خدای صفت مخروق لوي بلکې د پشکی دینه د دې د ورځرابې سره تمبیا کې نتر شو بلکې د دیناند اوای کافران پس انکار د قیامت نه کله چې شمون قاوله امشران جن یتي قاوله رنمبوی داوت لشی وعدشوم سردا امشرانو سره پوخا ان دي دا ماگر کسي د نومونو وا وګور دې کې نو ګورې سرنشان جان د مجرمینو هغه مجرمینو چې دغه پر نو دغه انجان څنګه الله څنګه تبا وفر بات کړو او وا وګور دې موږ کې نو ګورې سرنشان جان د مجرمینو امه پکېګه پدې نبی رسول الله تصلي کدی دا انکار کړي خلاف کوي نو ته صلاح پکېږي دای دی کوي د غسې نکار دا دی خلاف کوي نو ته پیغمبر مې غو پکې ولا تا کې گا پتنګې کې دا آشنا چې کوم فریب پي زبې زاور کوم او دی کله بيدا وادا کې وشتو نیو زر دې چی شي تاسو پسې آسا زر دې أي کوم چی شي رده فلکم تاسو پسې دازې کې مه خبرې او په زردې کې خبرو پسي شي با د غزاد تلوار کوی تاسو دا خبره وکړه نزر دې چې داتاس رد فلکم یعنی تابعکم یاد قروبه مانره نزدې شي تاسو تا نو لام په پردای شي او تابعای چی شي نو لام ځای شي زردې چې دې تاسو تا با د غزاد ټغړې ان تاسو ازا فرای مزرعه درپسې اتاقي ربطا قانون مې ربان خلقتا له دې مړه تر گئی لکه نه خلک شکر وو کی ارستاه په دې اچ پټي غل شي دي هغه انتظار غندې انه دې اسپټ د مخروقنا براو نه کتا مگر الله علم کې پروت اسپټ براو کتا نيشتي دا فوران بيان کوي بنشای لوبان دې اکثر هغه مزاج دې کو بني سوال دي خلاف کړو شیر کې کړو انبیاء او یاو عالم غیب غانو نو دا قران دا غیق بیانوم کوي چې څنګه یې او سی ایمان نو او تاقیدا قران ادا رحمت د مؤمنانو مخکې په ساته قیامت او صداقت د کتابي شوګا ارطا فیصله وو کی دترمن دا خپلې فیصلے الله غالب به پووهو چې قرای فیصله کوي صدا او کی نزان اوس په الله یقینا ته اکثر غندې اتاقید تا نشه اولیم روتا صاف آیت لا تسمن موتا خامقا دینا مجا دخلی نمجا سخوال سیروت کی گی این چه حقیقت متعذر دی دا حناف و مذب داری رساله دا چه مانا حقیقی یعنی یقین ناور شی ادیت نداج اگر جوڑا کلی آوری این چه اولی کونتا واس کلچ شاکی انیت لا فونکنندوتا غومرا دا غینا چیډون دی غومرا دی ناوړه ته مغرا چاته چې زمو حکم منی اگر دن دی یؤمن بیا چنه حکم مانی اکل چې ثابت چی په دې مخلوق باندې آداب روبو کوم دی له آداب پس موږ نه خبرې وکړي دیتا چې خلک زمو پاتونو یقین یقین نو کو مراد دابنه هغه حدیث کې راځي اوسه کوئی مراد نه حضرت کله چیز بنی اسرائیل <سؤال> عذاب الله <سؤال> مقرر کی ناو بک اقراء دیلا یودا با چې په موږ کا بغړځي ان حضرت مردم جن نه رااله <سؤال> بیت المقدس کې تکلیف کړو چې تاسو نمان تورات که تاسو تورات منلې ایمان مروئ نو صلی بغړځي کوي دی مدابه اطلاق انسانم کې ما دبوالل ارض حیاچار چې پورتو کوم د ارطولینا یو ټوله داواچانا چې تکذیب کړو دم حداې به څه څه کړې شي بل مکذبین داعین امدوین بیربل هتاکه چرای شي نو وي الله تکذیبم کړو تاسو زمادہ ایتونو اقذت بیا ايتي اخال دا چنو یې په پاغي احاتم نو کړی پاګې د پوهې ځان نو پوکړې تکذیبم کوه اثابت بچی نو وي الله تکذیب کړو تاسو زمادہ ایتونو ا حال دا چې نوې په اړیمانی په پوها اته موږ لري راوستینوم دایاتونه په کوللم کې سوم کول تاسو کو دنې کې اما زه کوم څم تا اما ایوشین را کوم څم تا ملو نو کم کارو چې په حکم دا الله په سواد دې ظلمي کړو نو دې خبرې نه کوي پلیبه باندې نیوی دی غزولنی فا چرام دي په دیکه زهر د شپې سو جوک کنه چې واکیدای په دلایلشته اواکیدا الله د وخت نه دراشه اورز دې برات د ورځې ګوره خلق وتا تاکي دې کنيګلی خپل منی اياچار چپو پالشی په شپې赖 کې که پانه مو صاحب القرن قدر د کم حج شرازی سم خوشاله شم د شپې赖 خان شاد چکړه انتظار کوي چې سوفو نو دیوجه بچی اسمان والا اتمه کے والا مگر کی رضا شیدہ الله ا ما کرو کی رضا یې نوی را راجی ا گئی ا ټول براشی الله تاج ابینی کرونا ضمان کے پدې کلک اداب الاشی پشان درو لريت لکا وریاس چیزی مزات به خنا کی کار د الله کا الله چې مضبوط په عرش الله خبردار ده پواشی بنجی کوي ها زو قراتو کو په توحید نو درا غرا اجر بید توحید خیر من ها ینه بها من پمانا دې چا ته توحید بیان کړ نو پدبا به تر اجر ورکی واهوم ادا موحدین دیارې ده قیامت نه بچ الا من شاء الله معنا دا چا چری توحید مسله بیان کړا نو پدبا هی بچ ازو کرت له کو پشیل نو سرګوم کې شي مغنه دې جانم کې او شي سدا در نکړلヨタ څنګه راځي په واه ولی شری ماتا چې بندګي کوم در بهت الله ا بهت الله چې دا کوم کوي فاجل را الله تعالی دا له هر څه زبي ځینو کوم ولی شری ماتا چې ماته مسلمانانو او ان اقرا القران ماته داوي چې ټول مور قرآن خه فتدبر القران ان رم تل هدا فل علم تعتدبر قران غورہ قاعدات ته خفي فتدبر القران ان رم تل خدا فل علم تا تدبر القراني فل علم قال الله رسول قال رسوله قال الصحابتهم انه الرفاني من علم نسبه کل خلاف صفات بين الرسول وبين راي فلاني علم خداوسي ما ته لشي دي چونب قران بچا چلار موندا نرا اج نظمہ کار دے امزار زدر کو نے ما مسئلہ بیان کا اوالاق حمدنلی اللہ وی خلق تاوز و دلائل نوبا پیجے نہیں انا دے رفز کا بے خبر دا عاشنے چی کوئی صورت کے دو مسئلے عالم الغیب زیب موسیٰ و سلیمان نو دلائل قائم دی اسلامتی زور کوم بچکولو والا زیب محافظ آمان د هر قسم اسلامی کې څټو د بناوي دو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کې مرکز د قصه خواني بازار شاته په خور خار